Над містом сіялась мжичка. Брат Шпилька та сестра Тюльпан ковзали і послизалися на замерзаючих краплях. За ними морок свердлили поліцейські свистки. Швидше, волав Шпилька, ці мішки мля важезні. Тепер свистки чулися і збоку від них. Пан Шпилька до такого не звик. Сторожа не повинна мати ні ентузіазму, ні організованості. Раніше, коли його плани спрацьовували не повністю, йому вже не раз доводилося тікати від сторожі. Все завдання останнє полягало в тому, щоб, важко відсапуючись, покинути гунитву за другим жорогом. Тепер він був дуже сердитий. Тутешня сторожа була неправильна. Обабіч себе він зауважив провалля, наповнене круговертю відблисків. Внизу чулося повільне бурмотіння рідини, схоже на прояви поганого травлення. «Це міст! Кидай мішки в річку!» – наказав він. Я думав, ми хотіли розберемось із усіма зразу, і все. Сестра тюльпан щось прохрипіла у відповідь і загальмувала біля парапету. Два мішки з вереском і з кавчанням полетіли вниз. Ти почув удар обводу, мля? – спитала сестра тюльпан, видивляючись у сльоту. Та яка різниця? Тікаймо. Пан шпилька тримців на бігу. Він не знав, що зробив той вампір, але відчував себе так, ніби пройшовся по власній могилі. І ще він відчував, що за його спиною не тільки поліцейські. Він надав. Гноми співали без жодного бажання, але в довершеній гармонії, і, схоже, їм вдалося трохи заспокоїти Отто. Адже співати так, як хор гномів, не здатний ніхто, навіть якщо пісня називається на лимені джерельної води. Примітка автора за інших обставин, це було б настільки ж імовірно, як для стада корів заспівати «Під прекрасним соусом хочу бути я». Крім того, нарешті принесли чорний загрозливого виду шмат аварійної кров'янки. Вампірові це було все одно, що затятому курцеві, який з останніх сил намагається позбутися цієї звички, сигара з чистого паперу без грама тютюну. Але тепер він хоча б мав у що встромити зуби. Тож, коли Вільям нарешті відірвав погляд від моторошних тіней, Сахариса витирала Отто чоло. І знов я так сханьбився. Який шах? Вільям підняв зображення. то що це? Стінеї заходились у крикові роти. Стінеї дивились на жахані очі. Вони не слідкували за тим, хто дивився на картку, але якщо подивитися вдруге... Здавалося, що вони трохи змінили своє розташування. Отто здригнувся. «Ох, я використав весь запас вугрів. І?» Вони просто жахливі, – видихнула Захариса, відводячи погляд від тортурній тіней. «Мені так погано, – пожалівся Отто. Вугрі були дуже потушні, – Отто розповідай. «Ну, іконограф не прихай, ви ж чули?» «Звісно, правда? Що ж, під тією сильного темного світла Картинка дійсно не бреше. Темне світло відкриває правду для темний внутрішній сір. Він помочаво зітхнув Ах, знову ніякий зловісний гуркіт грім, яка шкода! Але ви могли би принаймні поглядати з острохом в очах на темний закуток. Всі голови дружно повернулися до темних закутків у кутках кімнати та під дахом, та там були лише звичайні тіні, населені пилом і павуками. Але там лише пили і... Почала Сахариса. Отто підняв руку. Прекрасна леді, я ж вам казав, з філософської точка зору, правдива картина може бути те, що знаходиться в це місце метафорічно, Вільям знову придивився до зображення. Я сподівався, що прилаштую фільтри чи щось таке, аби зменшити небажані ефекти», сказав отто й за його плеча. Але на жаль. Справи йдуть усе гірше, сказала Сахариса, куди цим тим кумедним овочам? Вернгора струсонув головою. «Це гріх», – сказав він. «Кидай це, зрозуміло?» «Не думав, що гноми такі релігійні», – сказав Вільям. «Не такі», – сказав Вернгора. «Але ми впізнаємо гріх, коли бачимо його. І кажу вам, я бачу його прямо зараз. Досить із мене цих, цих відбитків темряви. Вільям скривився. «Темне світло відкриває правду», – подумав він. «Але як переконатися, що побачена тобою правда?» Ефебійські філософи вважають, що Зайцеві ніколи не обігнати черепаху. І вони можуть це довести. Я чув, як один чаклун доводив, що все складається з крихітних цифр, які обертаються так швидко, що зливаються в речовину. Чи правда це? Гадаю, багато з того, що сталося останніми днями, було не тим, чим здавалось. І хоча я не знаю, чому я так думаю, але я думаю, що це неправда. Справді отто досить цієї штуки, сказав він. «Збійся слушно», – сказав Вернора. «Давайте спробуємо повернутися до звичайної роботи і випустити газету. Гаразд?» «Під звичайну роботу ви маєте на увазі ситуації, коли ненормальні жартці починають полювати на собак, чи коли вампіри мутять всілякі там зловісні тіні», – поцікавився Гуді. «Я маю на увазі те, що було до того», – сказав Вільям. «Ага, розумію. Старі добрі часи», – сказав Гоуді. Незабаром у тім у кабінеті Вільяма запанувала тиша, коли рахувати періодичного хлюпання носом за столу навпроти. Вільям відписався про пожежу. Це було легко. Потім він спробував скласти зв'язний текст про останні події, але виявив, що не може зайти далі першого слова. Це було слово «вчора». У тому, що в завтрашньому випуску це слово буде цілком доречне, він був упевнений. На жаль, крім цього, він був упевнений хіба лише в тому, що справи йдуть у край кепсько. Пишучи статтю, він сподівався на що? Поінформувати? Так. Роздратувати? Ну, принаймні, декого. Але чого він не сподівався? Це цілковитої відсутності ефекту. Газета вийшла і нічого не сталося. Читачі, здається, просто прийняли все, як є. І навіщо тоді взагалі було писати ще одну статтю про справу ветеранів? Ну, хіба що в ній фігурувала сила селена собак? А історії з життя тварин завжди привертали читацьку увагу. «А чого ж ти чекав?» – сказала Сахариса, ніби прочитавши його думки. «Ти думав, люди вийдуть на Майдани?» Ветерані, наскільки я чула, не дуже добра людина. Народ подейкує, що він заслужив на буцигарню. Ти хочеш сказати, що народ не цікавиться правдою? Слухай. Для багатьох головна правда життя полягає в тому, що їм потрібні гроші, аби сплатити за житло до кінця місяця. Подивись на Рона та його друзів, що для них значить слово «правда». Вони живуть під мостом. Вона підняла арку шлінованого паперу, ущерць списаний непевним округлим почерком особи, для якої тримати ручку було не найзвичайнішою справою. Це репортаж про щорічну вечірку Антмарпорського товариства власників співочих птахів, сказала вона. Вони прості люди, що вирощують канаров та інших пташок. Таке хобі. Голова їхнього товариства живе по сусідству від мене, завдяки чому я й отримала ось це. Для нього це важливо. Хоч насправді це страшенно нудно. Весь текст про покращення порід та ще про якісь зміни в правилах проведення виставок «Папуг», які вони дебатували дві години. Але розумієш, ті, хто про все це сперечався, зазвичай проводять день за подрібненням корму чи струганням жердиночок. І в цілому ведуть маленьке життя, яким управляють інші. Вони зеленого уявлення не мають, хто знаходиться при владі, але не стерплять, якщо хтось сплутає какаду з зеленим амазоном. І це не їхня провина, просто так влаштовано світ. Чого ти рота відкрив? Вільям закрив рота. Та я все розумію. Не думаю, відрубала вона. Я знайшла твоє прізвище в хто є хто. Твоя родина ніколи не мусила хвилюватись про дрібниці, геш? Вона завжди належала до тих, хто справді править світом. Ця газета, це для тебе теж щось на кшталт хобі, а ж... О, ти віриш в неї, я не сунюваюсь, але якщо все зійде на пси, ти не лишишся без грошей, а я лишусь. І якщо її не можна втримати інакше, крім як заповнювати шпальти тим, що ти обзиваєш жовтухою, так тому й бути. У мене немає ніяких грошей, я сам заробляю на життя. Так, але ти міг вибирати, і в будь-якому разі аристократія не дозволить одному зі своїх помирати з голоду. В таких випадках завжди знаходиться якась безглузда робота за дуже пристойну платню. Вона раптом заткнулася, часто дихаючи, і відкинула з очей пасмо волосся. Після того поглянула на нього поглядом пушкара, що вже запалив фітиль, але раптом замислився, чи гармати з ворожого боку не виявиться набагато більшого калібру. Більям відкрив рота, спробував заговорити, зупинився і спробував знову. Врешті-решт, трохи хрипко він промовив. До певної міри ти маєш рацію. «Далі має бути але, я знаю», – сказала Сахариса. Вільям раптом зауважив, що на них дивляться всі друкарі. «Так, але…» «Ага, але це велике але, якщо не заперечуєш. Це важливо. Хоча б хтось мусить перейматись великою правдою. Чого ветерані, як правило, не роблять, так це великого зла. А ми ж мали володарів, що були геть божевільні і дуже, дуже жорстокі. Причому не так давно». Ветеранінь міг би бути дуже доброю людиною, але я не далі, ніж сьогодні снідав із чоловіком, котрий міг би бути незрівняно гіршим правителем і таких, як він Легіон. А те, що відбувається зараз, неправильно. А щодо твоїх дурнуватих любителів папужок, то якщо їх цікавлять тільки створіння, котрі кудакають в кліточках, то рано чи пізно до влади прийде хтось такий, хто позапхає їм цих папужок у горлянки. Тобі це сподобалося? Якщо ми не напружимось, то все, про що вони встигнуть дізнатися, це ідіотські історії про собак, що розмовляють, та ельфи з'їли мою дресировану мишку. Тому не читай мені лекції про те, що важливо, а що не ясно. Вони втупились одне одному в очі. Не смій зі мною так розмовляти. Це ти не смій зі мною так розмовляти. «У нас недостатньо реклами. Сенсації забивають площу що оголошеннями від найбільших гільдій змінили тему Сахариса. Ось, що нам потрібно, а не розповіді про те, скільки важить срібло. І що я можу тут зробити? Придумати, як залучити побільше реклами. Це не моя робота, вибухнув Вільям. Це те, що потрібно для порятунку твоєї роботи. Ми ставимо лише пропозиції. Вправити суглоб чи вилікувати біль у попереку. По зарядок. І що? Пенні складаються докупи». «Ти хочеш, щоб нас називали газетою про старечі і ревматизм?» «Я перепрошую, то ми робимо номер чи ні?» – спитав Верневора. «Не те, щоб нам не подобалося вас слухати, але кольорові малюнки заберуть чимало часу». Вільям і Сакариса розвернулися. Вони були в центрі загальної уваги. «Послухай, я розумію, що це багато для тебе значить», – сказала Сакариса, понижуючи голос. «Але всі ці політичні питання – це справа варта на не наш. Ось і все». Слідство застрягло. Це випливає з розмови з Ваймсом. Сахариса вивчала його скам'яніле обличчя. Перехилившись через стіл, вона раптом погладила його по руці. — Всі, можливо, твої зусилля немарні? — Ну, якщо ветерані збираються помилувати, то, можливо, це тому, що дехто злякався твоїх дій? — Хм, і хто це дехто? — Ну, сам розумієш, ті, хто всім управляють, вони помічають усе і, напевно, читають час. Вільям Бліто всміхнувся. «Завтра ми знайдемо когось для роботи з рекламою», – сказав він. «І цей додатковий співробітник нам точно не завадить». «Я збираюсь трохи пройтися, заодно візьму для тебе ключа». «Ключа? Тобі ж потрібна сукня для балу». «А, справді, дякую». «І не думаю, що ті двоє повернуться», – додав Вільям. «Навряд чи зараз місці ще якийсь пункт перебуває під таким же надійним наглядом, як цей». «Буваєм схоче дізнатись, хто прийде по наші душі наступним», – подумав він, але вирішив цього не казати. «Що конкретно ти збираєшся робити?» – спитала Сахариса. «По-перше, зайду до найближчої фармації», – сказав Вільям, «А тоді збираюсь забігти додому по того ключа. Тоді хочу побалакати з одним чоловіком про одного собаку». Нова фірма влетіла до порожнього особняка і грюкнула за собою засувом. Пан Тюльпан зірвав шати непорочності і пожбурив їх на підлогу. — Я ж казав, мля, що всякі по йому ніколи не працюють, — крикнув він. — Вампір, — процедів пан Шпилька. — Це місто хворе, пане Тюльпане. — Що він зробив, мля? — Щось на кшталт нашого знімку, — відповів пан Шпилька. На миті він заплющив очі, йому боліла голова. — Ну, я був перевдягнений, — сказав пан Тюльпан. Пан Шпилька здригнувся. Пана Тюльпана неважко було б пізнати навіть у тому випадку, якби йому вдягли на голову залізне відро яке, напевно, проіржавіло б за кілька хвилин. «Не думаю, що це допомогло», – сказав він. «Ненавиджу млязнінки», – прогорчав пан Тюльпан. «Пам'ятаєш Молдавію? Всі ті оголошення, аж хворим стаєш, коли бачиш на кожній стінці свою мляфізію з підписом «Живим або мертвим». Ніби вони ніяк не можуть вибрати». Пан Тюльпан виводив із кисета те, що вважав першосортним смучем і що насправді було сумішчю цукру з сушеним пташиним лайном. «Так чи не так, ми не могли не вколошкати того пса», – сказав він. «Немає гарантій», – сказав пан Шпилька. Його знову пересмикнуло. Головний біль став справді сильним. «Слухай, ми, мля, зробили роботу», – сказав пан Тюльпан. «Я, мля, не пригадую, щоб хтось казав нам про перевертнів та вампірів. Це їхні, мля, проблеми. Кажу тобі, приб'ємо клоуну, хапаємо гроші і вперед до псевдополя чи куди завгодно». «Пропонуєш забити на контракт?» «Так, раз там є примітка дрібним шрифтом». «Одначе, хтось там впізнає Чарлі. В цьому місті дохляки, схоже, рідко залишаються дохляками». «Думаю, я в цьому плані міг би мля зарадити», сказав пан Тюльпан. Пан Шпилька прикусив губу. Він краще за пана Тюльпана знав, що в їхньому бізнесі потрібна певна репутація. Ніхто не вір ніяких записів, але чутку не зупиниш. А нова фірма часом мала справи з дуже серйозними гравцями. І такі особи зазвичай помічали все. Але в словах тюльпана було раціональне зерно. Це місто вже дістало пану Шпильку. Воно просто калічило його чутливу натуру. Коли на кожному кроці зненацька натикаєшся, як не на вампіра, то на перевертня, це не нормально. Це не свободи, це вільнощі. Втім, підтримувати свою репутацію можна по-різному. Гадаю, повільно сказав він, нам варто піти і пояснити дещо нашому шановному законнику. Точняк зрадів пан Тюльпана, тоді я відірвив йому голову. М -м, для зомбі це не смертельно, прекрасно, нехай подивиться, як я гратиме нею вміяча. Так ще один візит ми зробимо до тієї друкарні, коли споночі. Щоб додав пан шпилька про себе, не залишати там той знімок. Це була серйозна причина, причина, яка задовольнила би будь-кого. Але була ще одна причина той вибух темряви перелякав пана шпильку до глибин його зморшкуватої душі. Він спричинив цілу хвилю спогадів. Ця хвиля накрила пана шпильку з головою. Пан шпилька набув чимало чимали ворогів, але досі це його не хвилювало. Позаяк усі вони були мертві, проте темне світло пронизало найпотаємніші закапелки його мозку. І тепер йому здавалося, що його вороги зовсім не зникли з цього світу. Йому здавалося, що вони все ще тут і продовжують за ним спостерігати, просто з дуже великої відстані. Причому ця відстань була дуже великою тільки для нього, а для них це було на відстані простягнутої руки. Він не сказав би цього навіть Тюльпанові, але в спалаху темряви він зрозумів, їм знадобляться геть усі гроші, що вдасться заробити на цій справі, бо настав час зав'язувати. Пан Шпилька був не надто обізнаний в цариній теології. Весь зв'язок між ними обмежувався тим, що Шпилька в ряди годи супроводжував пана Тюльпана до найбагатших храмів та каплиць, та ще одного разу скрутив в'язи керівосвященнику котрий намагався розвести на гроші самого Френка Напса, на прізвисько Довбень. Проте, з того, що пан Шпилька все ж таки розумів у справах віри, випливало, що зараз саме час спробувати зрозуміти більше. Можливо, він переслав би жарцям грошей, чи хоча б повернув щось із викраденого. Прокляття, для початку можна було б не їсти яловичину у повіторках, чи, там, як воно прийнято, аби тільки припинилось це відчуття, ніби йому відгвинтили задню половину черепа. Утім, він розумів, що візьметься за все це пізніше. Наразі кодекс честі дозволяв їм одне з двох. Вони могли буквально слідувати інструкціям підступа і тим дотримати своєї репутації як ефективні виконавці. Або ж вони могли прибити підступа, якщо доведеться, кількох свідків, та забратись, можливо, підпаливши що-небудь дорогою. Це теж стало б відомо і всі зрозуміли б, наскільки вони були розлючені. «В першу чергу ми...» – пан Шпилька затнувся і придушено спитав. «У мене за спиною хтось є?» «Ні», – сказав пан Тюльпан. «Мені здалося, що я чую кроки. Тут немає нікого, крім нас». «Добре, добре». Пан Шпилька здригнувся, щільніше загорнувся в куртку і виміряв поглядом пана Тюльпана. «Чого б тобі трохи не почиститись? Чорти, з тебе реально порох сиплеться». «Я в порядку», – сказав пан Тюльпан. «Порошок тримає мене на поготові. Шпилька зітхнув пан цюпан непохитно вірив у те, що наступна порція порошку віднесе його до раю. Хоча зазвичай це виявлявся порошок від котячих блошиць в суміші з лупою. Груба сила проти підступа не спрацює, сказав він. Пан цюпан хрустнув пальцями. Проти всіх спрацьовує, сказав він. Ні, такий, як він, завжди має можливість покластись на чужі біцепси, сказав шпилька. Він поплескав себе по кишені. Час панові підступу познайомитись із нашим маленьким другом. Дошка, ляснувши, впала на вкриту брудною кіркою поверхню анку. По ній, обережно балансуючи та міцно стискаючи в зубах вірьовку, просунувся Арнольд Колобок. Дошка трохи занурилась у прибрежне місиво, але лишилась, якщо це можна так назвати, на плаву. Кількома футами далі вода, якщо це можна було так назвати, вже почала заповнювати виїмку, утворену в поверхні річки першим скинутим з мосту мішком. Арнольд досягнув кінця дошки, урівноважився і зумів таки заарканити другий мішок. У ньому щось ворушилось. «Впіймав», – заволав Качур, «Тягніть – «тягніть!» Мішок зі чмоканням вийшов із Грязюки і в ту ж мить Арнольд випав за борт свого візка. «Чудово зроблено Арнольде», – сказав Качур, забираючи в нього мокрого мішка та допомагаючи йому залізти назад на візочка. «Я сумнівався, чи витримає тебе Грязюка. Все-таки вода стоїть високо». Добре, що мені колись проїхався по ногах той фургон, сказав колобок, а то б мені зараз потонути. Домовина Генрі розрізав мішка і витрусив купу невеличких тер'єрів, що негайно почали кашити та чхати. Кільком тварюкам, здається, приходять кінці, сказав він, мені зробити їм дихання, рот, в рот. Звісно, ні, сказав Качур. Ти що, ніколи не чув про єєну? Яку, яку єєну? Тобі не можна цілувати тварин, пояснив Качур. Це небезпечно для їхнього здоров'я. Всі подивились на собак, що скупчились довкола багаття. Як саме вони потрапили до річки, нікого з гурту особливо не цікавило. До річки потрапляло багато що і то постійно. Гурт, звісно, виявляв неабиякий інтерес до предметів, що плавали в анку, але нечасно бачив їх у такій кількості одночасно. — Може, оце і означає «собача погода»? — спитав разом нас багато. Наразі він був керований особистістю, відомою як кучеряшка. Горд полюбляв кучеряшку, і з ним було легко мати справу. Я днями чум, що зараз погода саме така. — Знаєте що? — сказав Колобок Арнольд. — Нам треба знайти матеріали, ну, дерево і все таке і зробити човен. Якби ми мали човен, ми могли б ловити в річці дуже багато всякої всячини. — Так і так, — сказав Качур. — Але я був малий, я любив возитись із човнами. Думаю, якщо човен буде не дуже тірявий, ми не так уже її завозимось, сказав Арнольд, так що не бійся. — Я не зовсім про це, — сказав Качур. Він подивився на собак, які кільцем оточили багаття, від їхньої шерсті знімалася пара. — Нам би зараз сюди, — сказав він. — Гаспид знав би, як усе це зрозуміти. — Банка, — перепитав аптекар. «Запечатана воском», — повторив Вільям. «І вам потрібно по унції анісової, рампіунової та скалатинової олії. Перші дві можна», — сказав аптекар, дивлячись у щойно отриманий ним короткий список. «Але розумієте, в усьому місті не знайдеться цілої унції скалатину. Крапелька, що поміститься на вістрі голки, коштує 15 доларів. Все, що я маю, поміститься в ложечку для гірчиці, і то ми мусимо тримати це в запаяній свинцевій посудині під водою. Тоді я візьму на 15 доларів. — Майте на увазі, в разі чого ви її не відмиєте. Це не для баночці, — терпляче сказав Вільям, — запечатаній воском. — Ви навіть не відчуєте запаху двох інших інгредієнтів. Навіщо ж вони вам? — Для певності, — сказав Вільям. — О, і коли запечатаєте, обмийте баночку ефіром, а потім змийте ефір. — Ви ж не будете використовувати це для чогось незаконного, — спитав аптекар. Помітивши вираз Вільямового обличчя, він швидко додав, — не звертайте уваги. Доки аптекар ходив виконувати замовлення, Вільям зазирнув до сусідньої крамниці і купив пару щільних рукавиць. Коли він повернувся, аптекар уже був за прилавком. Він тримав маленьку скляну фляжку, наповнену рідиною. Всередині плавала набагато менша пробирка. «У фляжці вода», – сказав аптекар, дістаючись з ніздрів ватяні ват кульки. «Будьте по можливості акуратні, прольєте, і можете назавжди забути про відчуття нюху. — Чим воно пахне? — спитав Вільям. — Якщо я скажу гнилою капустою, то не скажу й половини, — відповів аптекар. Після цього Вільям рушив до свого помешкання. Зазвичай пані Секретова не схвально до приходу пожильців серед білого дня. Проте наразі Вільям, схоже, перебував за межами її реакцій. Тож вона просто кивнула йому, коли він піднімався нагору. Ключі були в старому сундучку, край його ліжка. Сундучка він привіз із Гаггельстоуна і відтоді не розлучався з ним, що дозволяло періодично копати його ногами. Там ж зберігалася його чекова книжка, її він узяв теж. Коли він при цьому зачепив свого меча, той тихо брязнув. У Гаглестоні йому подобалось фехтувати, це робили в сухому місці, Дозволяли захисні обладунки, і ніхто не намагався запхати тебе обличчям болото. Власне, він був чемпіоном школи, але не тому, що досягнув висот майстерності, а тому, що більшість інших хлопців просто нікуди не годилися. Вони займались фехтуванням так само, як і іншими видами спорту, тобто з Лементом збивалися в розпалену юрбу, розмахуючи мечами, немов штахетинами. Відтак, якщо Вільямові вдавалось уникнути першого відчайдушного удару, він мав усі шанси виграти. Він залишив меча на місці. По деяких роздумах він витяг стару шкарпетку і натягнув її на утриману від аптекаря пляшечку. Хай там як, а поранити кого-небудь розбитим склом він не збирався. Мията була непоганим вибором, але вони просто не знали про інші варіанти, чи не так. Пані Секретова глибоко шанували віконні завіси стюлю. тюлю. Завдяки їм вона могла бачити, що відбувається назовні, в той час, як її не бачив ніхто. Вільям переховувався за такими ж завісами у власній кімнаті, доки не переконався, що нечіткий образ на даху навпроти був горгульєю. Як і на вулиці Осяйні, у цих місцях горгульї зазвичай не зустрічались. Що головне в горгульях, роздумував він, ідучи сходи, сходами, то це те, що вони ніколи не нудяться. Вони прекрасно почували себе, сидячи на одному місці цілими днями. Звісно, вони рухалися швидше, ніж думки більшості людей, але не швидше за людину, як таку. Він промчав через кухню з такою швидкістю, що почув лише, як пані Секретова набрала повітря, щоб заговорити. Далі вилетів через чорний хід і, перемахнувши через стіну, опинився на сусідній алеї. Її хтось підмітав. На мить Віллем подумав, що це не перевдягнений агент варти, а й перевдягнена сестра Дженніфер. Однак навряд чи хтось зумів би перевдягтися гобліном. Для початку вам довелося б приладнати собі на спину мішок перегною. Гобліни їли майже все, а чого не їли, те збирали з пристрастю маніяків. Чому ніхто так ніколи і не з'ясував? Можливо, старанна відсортована колекція гнилих капустяних ніжок у гоблінській спільноті правила за ознаку шляхетного статусу? Добре, Двор. Добр. Проквакала істота, упершись на совок. Е, привіт. Е, вр, що? А, е, дякую, на все добре. Вільям поквапився далі. Перетнувши вулицю, він заглибився у ще одну алею. Він не знав, скільки горгулі за ним спостерігають, але покладався на те, що їм потрібно чимало часу на перехід вулиці. Звідки гоблін знав його ім'я? Навряд чи вони перетиналися на якій-небудь вечірці. Та й по роботі теж. До того ж, гобліни працювали тільки на гарлі короля. Що ж надарма казали, що король Золотої річки ніколи не забуває про божників. Вілліам, пригнувшись, проскочив кілька кварталів, по можливості вибираючи шлях через залюднені алеї, кручені провулки та галасливі двори. Він був певен, що звичайний Нишпурка ні за що не втримав би його слід. Але все питання було в тому, чи за ним йшов саме звичайний Нишпурка. Так полюбляв називати себе пан Ваймс, але ж Гаррі Король волів називати себе необробленим діамантом. Вілім підозрював, що світ всіяно рештками тих, хто повірив цим двом на слово. Він сповільнив ходу, звернув якусь підворітню зі сходами вгору і став чекати. «Ти з глузду з'їхав», – повідомив внутрішній редактор. «Тебе намагалися вбити! Ти приховуєш інформацію відварти!» Ти зв'язався з підозрілими особами, ти збираєшся зробити дещо таке, що остаточно дістануваємся, навіть якщо він знаходиться у свинцевому сейфі на іншому краю Всесвіту. І все чому? Бо це гарячить мені кров, подумав Вільям, і ще тому, що я не дозволю себе використовувати нікому. В кінці алеї почувся якийсь звук, такий тихий, що почути його міг лише той, хто цього очікував. Звук був такий, ніби хтось до чогось принюхується. Визирнувши Вільям помітив чотириногу постать, що неспішно бігла алеєю, опустивши морду до землі. Вільям старанно прокинув відстань, вдатись до символічного проголошення своєї незалежності це було одне, вчинити замах на агента варти, члена варти зовсім інше. Він пожбурив тонкостінну пляшку вгору, так, щоб вона впала за двадцять футів перед перевертнем, і негайно перестрибнув через стіну поруч. Він звалився на дах чиєїсь биральні, саме в ту мить, коли загорнута в шкарпетку пляшка розбилася з недуже гучним бах. Почувся вереск болю, а потім швидке дріботіння лап. Віглем перестрибнув на іншу стіну, на мить визирнув і спустився на іншу алею, після чого побіг. За п'ять хвилин прибігання від другої дорогу та з підворітній до підворітній він опинився поблизу стаєнь. У загальній метушні ніхто не звернув на нього жодної уваги, він виглядав просто черговим відвідувачем. У стілі, де міг би бути чи не бути, пан Кость стояв кінь, він косо глипнув, на Вілляма згорив вниз. «Но вертайтеся, пане газетяр», – почув Віллям з-за спини. Він спробував пригадати, що ж там було в нього за спиною. Ага, підйомник для сіна і гігантські мішки з соломою. Повно місця, щоб міг сховатися хто завгодно. Гаразд, сказав він. Собака гавкає, карараван я повідомив кость Ти здурів, чи що? Але я на правильному шляху, сказав Вільям. Гадаю я, ти певен, що за тобою не було хвоста? За мною слідкував капрал гнопс, сказав Вільям. Але я його позбувся. Щоб позбутися гнобі, досить просто зайти за ріг. О, ну, ні, він молодець. Але ж і я знав, що Ваймс може відправити саме його, самовдоволено сказав Вільям. Гнопса? Так, звичайно, влечині перевертня. Ну, ось він це сказав. Що ж сьогодні, мав бути, день розкриття таємниць. Влечиння перевертня? рівно повторив кость. Так, я був би дуже вдячний, якби ви нікому не розповідали. Капрала гнопса, сказав кость тим самим невиразним тоном. Так, розумієте, Ваймс просив мене не. «Ваймс сказав, що Гнобі Гнобс – перевертень?» «Ну, не зовсім, я здогадався сам, а Ваймс наказав мені нікому про це не казати, про те, що Гнобс – перевертень?» «Так, капрал Гнобс не є перевертнем, друже, жодним чином, за жодних обставин і у жодному стані. Інша справа, чи є він людиною, але він ніяким боком не лінкро... лінкро лікантр... не чортів перевертень, ось що!» «А кому ж я тоді кинув під носи хімічну бомбу?» Тріумфально вигукнув Вільям. Запала тиша, потім почалося тихе дзюрчання. Пане Кость? сказав Вільям. Яку саме бомбу? спитав голос. Він лунав досить напружено. Гадаю, головну роль там відігравала скалатинова олія. Просто під перевертневі. Приблизно. Пан Ваймс озвіріє, так що жодному перевертню не і не снилося, повільно промовив голос Костя, як бібліотекар з академії, коли його називати мавпою а Ваймсові доведеться винайти нові ексклюзивні форми люті, щоб випробувати їх усі на тобі. Примітка 26. Бібліотекар. У низці інших романів прачить та фігурує бібліотекар невидної академії, якого перетворили на Арангутанга. Такий образ, як виявилось, бібліотекареві припав до смаку, але він просто звірів, коли його називали Манкі, англійська мавпа. Вживається тільки до невеликих руконогих ростатих мав на кшталт мартишок, а не ейп. Англійською подібна мавпа. Вживається до великих мавп, мавп, що ходять на двох ногах, як говорили, як горили або орангутани. «Тоді мені варто якнайшвидше знайти правителевого собаку», – сказав Вільям. «Він видубив чекову книжку. Я пропоную вам чек на 50 доларів. Це все, що в мене є». Що таке чек? Щось на кшталт боргової розписки, тільки її приймає банк. Просто чудово, сказав кость. Багато ж мені буде з цього користі, якщо тебе посадять. Просто зараз, пане Костю, містом вештуються двоє досить мерзенних типів і схоже на те, що вони по всьому місту полюють на тер'єрів. На всіх? – спитав кость. На всіх-всіх тер'єрів? Так, і оскільки я не думаю, що на чисто породних тер'єрів чи просто на будь-кого, хто хоч трохи схожий на тер'єра. Навряд чи вони перевіряють родослівні. А що ви маєте на увазі, говорячи про будь-кого, хто схожий на тер'єра? Вільям сказав 50 доларів, пане Костю. Врешті-решт мішки з соломою сказали добре, сьогодні вночі на мосту батона. Ти будеш один. Е, мене не буде, але там буде посередник. На кого мені виписувати чек? спитав Вільям. І відповіді не було. Він трохи почекав, після чого дозволив собі переміститися, так щоб бачити територію за мішками. З мішків чулося шарудіння, мабуть, щурі, подумав він. Людина у жоден із цих мішків не помістилася б. Кость був той іще клієнт. За деякий час після того, як Вільям пішов, непомітно роззираючись на всі боки, якийсь служник, стаїн підкотив до мішків віска і почав вантажити мішки на нього. Один з мішків сказав Поклади мене, шановний. Служник випустив мішка з рук, після чого обережно його відкрив, звідти, обтрушуючись від солому, вибрався на великий тер'єра подібний пес. Пан Гобсон ніколи не прагнув бачити на своїх стайнях робітників з аналітичним складом розуму. За 50 пенсів на день, плюс крадене овес, він їх і не мав. Служник подивився на пса круглими очима. «Це ти, – сказав, – спитав він. – Звісно, ні, – відповів пес. – Собаки не розмовляють, ти що зовсім ідіот. З тебе знущаються. Маю для дурника дірку від бублика. Тобто ті, як його, червомовці, як я бачив у концерті. Молоток, так і думай. Служник розвернувся довкола. «Це твої жарти, Томе?» «Точно, це я, Том», – сказав пес. «Я цей трюк вичитав в одній книзі, і тепер говорю замість цього маленького, німого песика. Ти що, навчився читати нічого мені не сказав?» «Там були картинки», – швидко сказав пес. «Як тримати язика і зуби і все таке?» «Страшенно легко навчитися. А тепер хороший песик піде у своїх справах». Собака обережно позиткував до дверей. Придурки, здаваюсь про мимір, він має зайвий палець на руці і вже думає, що воно вінець творіння. І зник. Як це працюватиме, спитала Сахариса, намагаючись виглядати глибоко думною. Значно краще було сконцентруватися на чомусь розумному, ніж знову-знову думати про можливе повернення тих двох дивних людей. Повільно пробор Вернегора, верневора, порпаючись у верстаті. Отто, ти розумієш, що нам тепер доведеться значно довше друкувати кожну шпальту. «Ви хотів колір? Ви маєте колір», – роздратовано відповів Отто. «Ви не казали, що хочете швидкість». Захариса подивилась на експериментальний іконограф. Зараз у кольорі робилася більшість знімків. Чорно-білим працювали тільки найдешевші бісики, хоча Отто й наполягав, що чорно-білі знімки є мистецтвом самі по собі. Але друкувати в кольорі? На краю іконографа сиділо, сиділи четверо бісиків. Вони пускали по колу крихітну самокрутку і з цікавістю спостерігали з роботою верстата. Троє з них носили кольорові окуляри – червоні, сині та жовті. «А зелених немає», – вголос сказала Сахариса. «Тобто, якщо якийсь предмет зеленого кольору правильно, Гутрі бачить синій, зафарбують цю частину платівки синім, один з бістиків помахав її рукою, а Антон бачить жовтий, фарбує відповідно, а коли це все проходить через верстат?» «Дуже-дуже повільно», – бурмотів Вернегора. «Швидше було просто обійти місто і переповісти новини в кожному домі». Сахариса подивилась на пробні шпальти з матеріалом про нещодавню пожежу. Пожежа виглядала як справжня і червоно жовто гаряче полум'я, і шматочок блакитного неба, і голими цілком природнього цегляного кольору. От тільки тілесні кольори. Власне, поняття тілесного кольору в Акморпорку було вкрай широким і не включало в себе хіба що лазуровий відтінок. Проте на цьому знімку обличчя зівак виглядали так, ніби в місті лютує якась особливо небезпечна пошість. Наприклад, вирішила Сахариса барвиста чума. Це тільки початок, сказав Отто. Ми будемо зробити краще. Краще можливо, але швидше не вийде ніяк, сказав Вернегора. Найбільше ми можемо випускати дві сотні примірників на годину. Може, дві з половиною сотні, але тоді, коли кінця... Але тоді, до кінця робочого дня, дехто не дорахується пальців. Вибачайте, але ми на межі можливого, якби ми мали хоча б день для переоснащення. Тоді надрукуйте кілька сотень, а решту опускайте в чорно білому варіанті, сказала сахариса, зітхнувши. Принаймні, це приверне увагу. Як тільки сенсації побачити ці випуски, вони здогадають, як це зроблено, сказав Ото. Що ж тоді ми хоча б підемо на дно під кольорами власного прапора, сказала Сахариса. Раптом вона струснула головою, зі стелі зненацька поросипався пил. Чуєте? спитав Бодоні, підлога труситься. Чуєте? Вони знову запустили свій великий верстат. Вони копають під нас з усіх боків, сказала Сахариса, а ми ж усі так тяжко працювали, це так нечесно. Дивно, що це так сильно передається на підлогу, сказав Верногора. Схоже, тут ніде немає жодного надійного фундаменту. «Під нас копають, геш», – сказав Боддоні. На цих його словах кілька гномів підняли голови. Боддоні щось сказав гномською. Вернегора щось заперечив у відповідь. До дискусії приєдналися ще кілька гномів. «Перепрошую», – ядучи сказала Сахариса. «Хлопці думають, а, чи не зайти до сенсацій у гості», – пояснив Вернигора. «Я колись намагалась», – сказав Сахариса, « але троль на вході виявився вкрай невічливим». Гноми хм, ведуть перемовини по-своєму, сказав Верногора. Сахариса зауважила якийсь рух, бо доні витягнув з-під лави свою сокиру. Це була традиційна гномова сокира. На її обушку містився гострий дзьоб для взяття взірців мінералів, а інший бік являв собою бойове лезо, адже народи, що володіють землями з цінними минералами, в надрах, часом дуже важко піддаються словесному мов, впливові. Ви ж не збираєтесь ні на кого нападати? шоковано спитала Сахариса. — Як дехто каже, для того, щоб здобути справжні, справді цікавий матеріал, треба копати й копати, — сказав Бодоні. Ми просто прогуляємось. — У льосі? — здивували Сахариса, коли вони рушили до ляди в підлозі. — Егеш! Невелика прогулянка в сутінках, — відповів Бондоні. Вернегора зітхнув. — Решті доведеться продовжити роботу над випуском, — сказав він. По хвилі під їхніми ногами пролунало кілька ударів сокир, після чого хтось дуже голосно вилаявся по-гномськи. «Я мушу подивитися, що там», – сказала Сахариса, не в змозі більше опиратись цікавості. Коли вона спустилася у льох, кладку, що раніше затуляла старовинний отвір, було вже розламано. Оскільки камінь, камінь, з якого складався Адморпорк, знову і знову використовувався все новими поколіннями, ніхто не бачив сенсу в замішуванні надійного розчину, принаймні, щоб закрити непотрібний прохід. Вважала, що за цемент цілком нормально правитиме і суміш води, і піску, грязюки та слини. Правила ж завжди, врешті-решт. Гноми вдивлялися в темряву отвору. На шоломі в кожного стерчала свічка. «По-моєму, твій хлопець сказав, що вулиці засипано», – сказав Бордоні. Він на мій хлопець спокійно сказав Сахариса, «А що там?» Один із гномів проліз у отвір, тримаючи ліхтар. «Щось схоже на тунель», – сказав він. Старі хідники, сказала Сахариса, гадають тут скрізь таке. Після великих повиней проїжджу частину огороджували дошками і засипали землею, але хідники обабіч лишали, бо цього вимагали городяни, які ще не встигли надбудувати свої будинки. Що, здивувався Бодоні, тобто проїжджа частина була вище за тротуар? Саме так, відповіла Сахариса, пролізаючи слідом за ним у отвір. А що траплялося, коли, наприклад, кінь мочився на вулиці? Уявлення не маю, форкнула Сахариса. Гаразд, а як же люди переходили вулицю по драбинах? Паночко, ви знущаєтесь. Ні, вони справді користались драбинами, іноді підземними переходами. Це ж було ненадовго. А потім простіше було поставити на старі хідники кам'яні опори і настелити згори новий хідник. Так і з'явилися ці тунелі. Тут щурі, – повідомив Сонні, що пройшов дещо вперед. Прокляття, – вигукнув Бадоні, – хто-небудь прихопив видалки? – жартую, паночко. Ну, що тут у нас? Він вперіщив сокирою по дошках, і ті розлетілись на тріски. «Дехто волів обходитись без драбин», – констатував він, зазираючи в новоутворну дірку. «Від усією вулицею пусто?» – здивувалася Сахариса. «Схож на те, мабуть, той, хто це викупав, мав алергію на коней. А ви не заблукаєте?» «Я гном. І ми і ми під землею. Гном. Під землею. Хочете повторити запитання?» «Ви ж не збираєтесь пробити тунель аж до редакції сенсації?» – спитав Сахариса. «Хто? Ми? Тобто збираєтесь? Як можна. Але саме це ви і намірялись зробити. Але шторміння до сенсації ніяк не покращить становище часу, якщо взагалі не зробить нам гірше, чи не так? А вже ж, але саме це ви і збираєтесь зробити, чи не так? Бо до ній вишкірився, ну, трошки. Ну, що знаєте, щоб роздивитися, що там до чого? Добре, що, ви не проти? Ви ж нікого не вб'єте? Паночко, як можна? Сахарису ця відповідь здавалася трохи розчарувала. Все-таки вона так довго поводилася, як поважна юна леді. А для певних людей це зазвичай означає, що вони ось-ось вибухнуть. Ну, тоді може просто змусити їх трошки засмутитись. Гадаю, це можна. Гноми вже скрадалися тунелем по той бік похованої вулиці. У світлі їхніх смолоскипів Сахариса побачила старовинні фасади, закладені цеглою двері засипані битим каменем віконні отвори. «Це десь тут», – сказав Бодоні, вказуючи на ледь помітний прямокутник, закладений низькоякісною цеглою. «Ми що, просто вломимося?» – спитала Сахариса. «Скажемо, що заблукали?» – сказав Бодоні, «Заблукали від земель гноми?» «Добре-добре, скажемо, що були п'яні. У цьому нам повірять». «Ну, ми хлопці!» Старезна кладка посипалась, вони побачили світло. Чоловік, що сидів за столом, Підняв на них погляд і подивом розкрив рота. Сахариса дивилась на нього, кліпаючи від пилу. «Ви!» – сказала вона. «О, це ви, шановна!» – сказав Нудль на прізвисько ВДВ. «Привіт, хлопці! Мабуть, мені слід сказати, що я радий вас бачити».